Лиш у таку ніч, коли не тільки по селу коляда колядує, а й здається, все суще в цьому світі ось ось заколядує, звідуючи і святенницьку, і сатанинську втіху. Зрештою, шелест мову лисячу було втямлено. Лисиця зваблювала журналіста, лисиця горнучись вела журналіста до себе. І вони таки опинилися у її хаті, що сяїла світлом полотняно снігової білини. Лисиця дістала зі старовинної, битої шашелем скрині, вицвілий рудий трикутничок, схожий на зів'ялий листочок, хто знає якої осені. На трикутничку листку ледь видніли зотлілі сліди печаті. Журналіст, розгорнувши трикутничок листок, заглянув за ту печать – а за печаттю, дорога моя мамо, Осафат Якилино Іванівно, пройшов я багато кілометрів зі сходу на схід рідною землею. Бачив, як підступний ворог спалював квітучі міста і села. Бачив по звірячому закатованих батьків і матерів, Старих людей, молодих дівчат, знищених немовлят. Вороги не втечуть від розплати, заплатять за все чорною своєю кров'ю. А я тепер, важко поранений, лежу в гіпсі. Лікарі обіцяють, що зможу ходити, хоча й кульгаючи. А руки цілі, так що мою гармошку нікому не віддавай. Дорога моя маму, Осафат Якилино Іванівна. От усе, що зосталося від діда. Тільки трикутничок-листочок із печаттю. Навіть гармошки не стало, бо бабця Осафат Якилина Іванівна – Позичила на якесь весілля, щоб пограли хлопці. Ну, хлопці пограли на тому весіллі, тільки додому вже не повернулася гармошка. Хоч і як і розпитували за неї. Начебто бачили дідову гармошку в одному селі, слухали в іншому. Все грали на весіллях чи в клубах на гульбищах, бо тоді ще збиралися у клубах гульбища під гармошку. Бабця Осафат Килина Іванівна так і не здибалася більше синовою гармошкою, до самої смерті, що не забарилася у гості до старої. Сніг рипів і басовито сопів під ногами. У й тополі стояли в шовках найтоншого піднебесного ткання. Ріг місяця полум'янів золотом, а лисиця, ведучи довгим хвостом слід за собою, пригорталася до журналіста, рука якого танцювала дивний танець на холодній лисячій шерсті. Лисяча спина вигиналася лозиновою хвилею під жаристою долоною. Вони йшли колядувати, бо такої ночі хотілося колядувати і чоловікові, що вступав у пору своєї зрілості, і молодій лисиці, в якій сурмилася кров і навіть небо здавалося колядує, розсипаючи на щастя і добро хмільне зерно ядерних зірок. А наступного дня хто до школи, хто до праці в колгоспі, хто хлопочується по хазяйству біля хати, бо село ніколи без хлопотів не сиділо і не сидітиме, хоча якими би снігами замило. Знову промітають по обіцях стежки, пробивають замети на вулицях, тракторами розчищають дороги. У когось там і колодязь занесло снігом, то треба визволити воду. Хтось... Підв'язує солому до саджанців молодих дерев, щоб голодні зайці не набігли з полів та не пообгризали кору. Хтось відгрібає двері хліва, щоб нагодувати свиню, бо вона знає, репетує, свиня свинею. А потім ударила по селу тривога. Замерзають лебеді, треба порятувати лебедів. Тут молодий учитель Антон Весна з дітлахами-школярами не впоралися б, Сили малувато, хоча завзяття б'є через край. Та не помітили школярі, як прийшов голова колгоспу, виділивши кілька тракторів, на яких можна було подолати занесену снігом дорогу до річки, а також вправних механізаторів, особливо ж наказував розшукати найзнатнішого сільського механізатора Гаврила Осавулка, який як відгуляв весілля, то й досі носа не потикав на господарство. І досі медовий місяць у чоловіка, ото вже обіцяє чоловік меду, хай би хоч хто ложечку дьохтю підлив йому до бочки хмільних солодощів, хай би ложечка дьохтю нагадала йому про колгоспні механізми».